Hjärtligt välkomna ska ni vara alla näradio-lyssnare till Radio SD, demokraternas röst i Stockholms närradio som sänder på 88 MHz. Idag är det lördagen den 30 maj och programmet sänds mellan klockan 14.00 och 15.00. En första repris går ut i eten söndagen den 31 maj mellan klockan 9.00 och 10.00 Och en andra repris torsdagen den 4 juni mellan klockan 20.30 och 21.30. Och med i studion idag har jag två kollegor. Dels är det Arnold Boström och så är det David Bergqvist. Välkomna båda två. Tackar. tackar. Och vi börjar väl med att gå in lite grann på de senaste opinionssiffrorna som vi har sett inför EU-parlamentsvalet om en vecka. Så presenterade SIFO en undersökning som gav Sverigedemokraterna 2,3%. procent. Det var en ökning från månaden innan med 0,2 procentenheter. Och det här är ju en trend som vi också har sett tidigare Och som vi också har sett när det gäller opinionsundersökningar till riksdagsvalet Alldeles nyligen här i veckan så presenterade felmoder. Aftonbladet presenterade en opinionsundersökning från United Minds Som gav Sverigedemokraterna 4,6% och vågmästarroll i i händelse av att det skulle vara riksdagsval och det opinionsinstitutet hade jag själv inte hört talas om men de hade tydligen redovisat ett resultat redan för april månad som gav oss 4,8% och det innebär att genomsnittsresultatet för april månad blev 4,0 det vill säga vi tangerade vår högsta notering från augusti 2008 men som sagt när det gäller just EU-parlamentsvalet så har vi legat lite lägre än riksdagsresultatet, fel, än riksdagsopinionssiffrorna. Men 2,3 är det senaste siffror i alla fall. Och jag tror David du har en mm. kommentar också. Ja jag har en liten glad nyhet här vad kan man ju säga då. Från ST-kuriren. Och det står så här då då. Att Sverigedemokraterna välkomnar beslut om särredovisning på valnatten. Valmyndigheten meddelade idag att man kommer att särredovisa Sverigedemokraternas röster redan under valnatten. Beslutet välkomnas av partiets toppkandidat i EU-parlamentet, Sven-Olof Sällström. Det har varit en del spekulationer kring den här saken, men det är glädjande att valmyndigheten slutligen landade i detta kloka beslut. Som flera statsvetare har påpekat... Gör den stora osäkerheten inom väljarkåren att det nästan är omöjligt att dra några slutsatser om resultatet utifrån befintliga mätningar. Vi Sverigedemokrater har genomfört en mycket stark kampanj på gräs gräsrotsnivå så här långt och denna kommer att intensifieras ytterligare de kommande dagarna med bland annat stora utskick till hushållen och mängder av aktiviteter på gator och torg. Jag tror att vi har goda förutsättningar att överraska på valnatten och det hade ju varit direkt pinsamt om valmyndigheten hade undanlåtit att redovisa resultatet för ett parti med stort väljarstöd, säger Sven-Olof Källström. Mm. Ja, det var ju en mätning i DN igår tydligen och där hade Sverigedemokraterna 3,6% om det vore riksdagsval. Och det är alltså ett tidigare temo. Eh, när det sedan gäller den här 2,3 procenten som eh, jag pratade om inledningsvis till EU-parlamentsvalet så är det då, kan vi nämna också, att det är en trendmässig nedgång för både Moderaterna och Socialdemokraterna. Eh, medan det går mera upp för Miljöpartiet och Folkpartiet och eh, som sagt också lite grann för Sverigedemokraterna. Eh, Övriga partier som inte nämns här får 0,4% så att där är det marginaliserat. Sverigedemokraterna dock 2,3% och det är mer än junilistan och inte så långt ifrån kristdemokraterna heller som hamnade på 3,1%. När det sedan också gäller valrörelsens slutskede så är det så att vi redovisar ju en hel del om vår valkampanj på turnébloggen som finns på SD Kurirens hemsida www.sdkuriden.se och där har vi uppdaterat löpande de torgmöten som vi har varit ute på. Vi kommer att komma in på dem lite senare också. Och kommer också, turnégruppen sagt, kommer också till Stockholm nu i, under den kommande veckan, sista veckan innan EU-parlamentsvalet. Ni kan ju göra så, ni som är medlemmar och aktiva, att ni kontaktar de som ni känner i partiet och hör er för när och var det kommer att hållas torgmöten runt om i Stockholms län. En annan del av valkampanjens slutskede det är att vi ska försöka få till en annonskampanj. Det har vi också skrivit om på vår hemsida. att Under sista veckan planerar partiet att köpa annonsplats på landets största internettidning. Detta är en satsning som delvis ligger utanför valbudget och vi efterfrågar därför ekonomiska bidrag. Och som ett exempel så räcker 1000 kronor till cirka 40 000 sidexponeringar. Och den som vill stödja detta kan göra det via bankgiro 5280-7005, alltså 5280-7005 eller plusgiro 234565-0. Ja, under den här valkampanjen som sagt med torgmöten och annat så har vi också... Sett en del tråkigheter. Det var så att vi skickade ett pressmeddelande den 28 maj med rubriken Ungdomsordförande överföljs under torgmöte. Som ett led i Sverigedemokraternas kampanj inför det stundande valet till Europaparlamentet. Torgmötes talade partiordföranden Jimmy Åkesson och ungdomsförbundsordföranden Erik Almqvist under gårdagen i Sundsvall. Trots att motdemonstranter från bland annat Ung Vänster hade börjat samlas vid talarna valde de närvarande poliserna av okänd anledning att lämna platsen. Motdemonstranterna försökte först störa ut mötet genom att föra oljud, men övergick senare till rena handgripligheter. Vid flera tillfällen saboterades mötet genom att vänsterextremisterna drog elkablarna ur högtalarsystemet. Därefter överföll man Erik Almqvist under hans tal, slet mikrofonen ur händerna på honom och kastade iväg den. Almqvist fick under tumultet också mottaga ett slag över munnen. För bara några dagar sedan överfölls partiordföranden Jimmy Åkesson på ett liknande sätt då han talade i Linköping och en tid innan dess tvingades man avbryta ett möte i Malmö efter trakasserier och störningar från extremvänstern. Även på många andra orter har man drabbats av allvarliga mötesstörningar. Och Erik Amqvist kommenterar att dagens agerande från Sundsvallspolisen var under all kritik. Jag är besviken men inte förvånad. Polismyndighetens och de etablerade partiernas långvariga ovilja att ta hotet från extremvänstern på allvar har utminnat i ett regelrätt pöbelvälde på många platser i landet. Om man inte från politiskt håll genast börjar vidta kraftfulla åtgärder för att återupprätta lag och ordning så kommer situationen tveklöst att förvärras ytterligare. Även om vi Sverigedemokrater är de som varit utsatta längst och värst så är vi inte längre de enda som drabbas. För några dagar sedan misshandlades till exempel en folkpartistisk valarbetare i Stockholm och några dagar innan dess tvingades muff i Göteborg, alltså Moderata ungdomsförbundet i Göteborg, att avbryta ett valmöte på grund av trakasserier och hot från den extrema vänstern. Till sist kommer det kanske inte finnas någon kvar som vågar protestera mot kommunisternas terrorverksamhet, säger alltså Erik Almqvist. Ja, jag vill komma in lite där och påpeka det här just med att, som du sa här nu, att politikerna måste då vita åtgärder mot detta. Men jag minns ju det här Kaliber, kalibers granskning av partiet. Och i deras tredje program där om granskningen om Sverige Granna så kom, framkom det väldigt tydligt att just Ung vänster ligger bakom väldigt mycket av de här trakasserierna mot våra möten och så vidare. Och, Ja, vad hände det? i veckan sen då efter det programmet? Jo, det var alldeles tyst i massmedierna. Så att, ja, att, att det skulle ske någon förändring, det, det, det får vi nog, förändringen får vi nog se, se ja, uppe i himlen. Mm. Ja, jag tycker att våra sympatisörer kan ju protestera mot de här trakassierna genom att verkligen gå och rösta i vanligt. Mm. Mm. Också en att uh, faktiskt... Även om man är negativ till EU och... så, så går rösta på Sverigedemokraterna för mm. att markera att sådana här inte kan acceptera Absolut. sin svensk politik. Mm. Och i synnerhet om man är negativ till EU får man väl nästan säga. Ja. Ja, jag har faktiskt bara sett en enda etablerad tidning skriva någonting till stöd för just det här som hände senast och det pressmeddelande som vi skickade ut. Hot mot demokratin vill jag menas att jag hittade i på Sydsvenskan på ledarplats. Och då står det så här att tycka vad man vill om Sverigedemokraterna som parti men ingen ska behöva stå ut med att bli attackerad av ilskna motdemonstranter bara för att han eller hon uttrycker sina åsikter. När Erik Almqvist, ordförande för Sverigedemokraternas ungdomsförbund, framträdde på Stora torget i Sundsvall så var han enligt uppgift mot demonstranter framme och försökte slita micken av honom och han fick ett slag i ansiktet. Händelsen är polisanmäld. Vi undrar varför polisen inte valde att vara på plats och upprätthålla ordningen trots att det inte är första gången som vänsterdemonstranter försöker stoppa Sverigedemokraterna. Det stora hotet mot demokratin är i detta fall de demonstranter som försöker förvägra andra människor att uttrycka sina åsikter. Och det här är naturligtvis väldigt insiktsfullt. Det är bara tråkigt att det förekommer på så undanskymda platser och i, enbart i lokala tidningar än så länge. Men förhoppningsvis så kommer det upp till ytan lite bättre så småningom. Vi gör som så att jag avbryter för en pausmelodi. Varsågoda. Ja, det här är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Och det ni hörde alldeles nyss var Stockholm i mitt hjärta med Lasse Berghagen. Ja, det är så att det går att förtidsrösta inför EU-parlamentsvalet nästa vecka i olika förtidsröstningslokaler. Och vi har ju haft ögonen på dessa lokaler för att se så att Sverigedemokraternas valsedlar verkligen finns där som de ska finnas. Och vi har fått några tips om vallokaler där de har saknats. Men de som jag har kollat upp i alla fall, där har det alltid funnits när jag har åkt dit och sett med egna ögon. Så att det verkar ju som att de som är ansvariga för vallokalerna faktiskt gör sitt jobb den här gången och ser till så att våra valsedlar verkligen finns där. Och det är ju positivt. Dock är det inte så riktigt överallt. Vi har skickat ut ett pressmeddelande om att det förekommer valfusk i Skövde. När en av Sverigedemokraternas medlemmar under tisdagen gick för att förtidsrösta i statsbiblioteket i Skövde så kunde denne inte hitta Sverigedemokraternas röstsedlar. Givetvis så frågade han då valarbetarna var dessa låg och fick då märkligt nog till svars att vill han ha Sverigedemokraternas valsedlar fick han minsann gå till statshuset och hämta dem. I Europaparlamentsvalet 2004 fick Sverigedemokraterna över 1% procent av rösterna vilket innebär att valmyndigheten är skyldig att lägga ut partiets röstsedlar. Så skedde dock inte i denna vallokal. Medlemmen själv berättar att Våra röstsedlar saknades på bordet där alla andra fanns. Jag gick naturligtvis fram till funktionärerna och påtalade saken. Det snorkiga svaret blev att Sverigedemokraterna fick lägga ut sina röstsedlar själva och att det möjligen fanns några att hämta i statshuset. Jag var på väg att plocka upp mobilen för att ringa upp partikansliet när en annan man blandade sig i samtalet. Han hade hört vårt meningsutbyte och förklarade att han ingick i valnämnden och att han var ute för att titta på röstningen. Han påpekade också att Sverigedemokraternas röstsedlar skulle finnas i lokalen eftersom partiet fått över 1% i senaste valet. Och nu blev det fart på den manliga funktionären. Inom två minuter var han tillbaka med en diger bunt av de röstsedlar som alldeles nyss varit otillgängliga. Josef Fransson, distriktordförande för Sverigedemokraterna i Skaraborg, kommenterar Förtidsröstningen har pågått sedan 20 maj och huruvida Sverigedemokraternas röstdelar saknats i nämnda vallokal under hela denna tid är oklart. Dock är detta ett vedervärdigt sätt att som valarbetare aktivt försöka påverka valutgången och kan inte ses som annat än rent fusk och valsabotage. Och eh, Det här är ju någonting som vi känner igen från riksdagsvalet 2006. Då var det i i Hammar, vill jag minnas en kvinnlig socialdemokrat som medvetet kastade bort Sverigedemokraternas valsedar och blev faktiskt åtalad och dömd för just valfusk. Så man tycker att de borde ha lärt sig någonting av detta. Ja, vi har vidare konstaterat att det finns andra uppstickarpartier som också de driver sina profilfrågor. Och vi har då konstaterat att det finns ett parti som heter Piratpartiet och det är så att det finns en del intressanta saker som har uppkommit där. Vi har skrivit en artikel med rubriken Varning för pirater där vi konstaterar att många piratpartister har väldigt konstiga åsikter. Att den som överhuvudtaget tänkt tanken att rösta på Piratpartiet bör faktiskt tänka om. Partiets kandidater står för legalisering av narkotika och prostitution, fri invandring till Sverige och förbud mot partier som inte gillas. Och lite relevant information för den väldigt konservativt eller invandringkritiskt sinnade medborgaren som på grund av fildelningsfrågan funderar på att proteströsta på Piratpartiet i EU-valet. Även om Piratpartiet enbart driver frågor som man betecknar som rätt på internet så innebär en röst på Piratpartiet inte bara en röst för just dessa frågor utan också en röst för bland annat ökad invandring till Europa, mer maktöverföring från nationalstaterna till EU och ett turkiskt EU-medlemskap. Detta eftersom Piratpartiet bestämt sig för att ansluta sig till antingen den gröna eller den liberala gruppen i parlamentet och lojalt rösta med gruppen i alla frågor, till och med om det handlar om legalisering av narkotika och prostitution, vilket starka krafter inom den liberala gruppen faktiskt förespråkar. Och då Piratpartiets politiska program är ytterst begränsat så måste man titta närmare på partiets kandidater och deras personliga åsikter för att få en bredare bild av partiets karaktär och hur det kan tänkas agera i frågor som berör värdekonservativa och invandringskritiska väljare. Och en kort presentation i urval då att toppkandidaten Christian Engström är en för detta aktiv folkpartist som inte ser några problem med att rösta för en legalisering av narkotika och prostitution. Vintern 2008 skrev Engström ett inlägg på kommunistisk blogg där han sa sig helt hålla med blogginnehavaren om dennes beskrivning av Sverigedemokraterna som ett förljugigt rasistiskt parti som överdriver problemen med brottslighet i Sverige. Piratpartiets andra namn, Amelia Andersdotter, ingår i styrelsen för Svenska FN-förbundet som vill förbjuda Sverigedemokraterna och andra invandringskritiska organisationer. Andersdotter var fram till nyligen företrädare för den mångkulturalistiska organisationen Alla Lika Alla Olika. Hon är också engagerad i vänsterorganisationen Attack som öppet samarbetar med terrororganisationer som AFA och Revolutionära Fronten. Och hösten 2007 så arrangerade Piratpartiet en manifestation där man på Andersdotters initiativ bjöd in syndikalistiska ungdomsförbundet, SUF, som medarrangör. Och SUF har ju de senaste åren varit drivande bakom våldet och överfallen på Sverigedemokraterna och andra oliktänkande. Och som av Säpo klassas som ett hot mot rikets inre säkerhet. Eh, och dessa har alltså Amelia Andersdotter direkt eller indirekt samarbetat med. Och hon kandiderar då för Piratpartiet. En fjärde namnet på Piratpartiets lista heter Anna Troberg. Innan hon blev kandidat för Piratpartiet drev hon en uppmärksammad blogg under namnet sätta Sten Nedan följer ett axplock av de åsikter som Hon då framförde på bloggen eh, Och det finns alltså På vår hemsida sdkuriren.se Hon skriver någonting om att hon har fått nog av kristdemokraterna Och är alls inte förtjust i Sverigedemokraterna Heller eh, Bort med kungahuset och låt dem försörja sig som alla andra eh, Staten Israel Idag är en jäkla skitstat Som klampar omkring i Mellanöstern Som en trotsig unge med behov att trycka till Alla andra ungar i sandlådan jag tror på allvar Ska fundera på det där med personlig Skuddmissil Jag skulle så väldigt gärna vilja skicka en personlig Sådan till alla abortmotståndare i världen Över med en personlig hälsning Bend over from your very own La Rosetta Lite sådär rättshaveristiskt uttrycker sig Alltså piratpartistiska toppkandidater. Ja detta om det Du hade lite mer om Jag kan komplettera, komplettera det. Jag har en kompletterad igen här då Från en ytterligare nyhetsutsändning eh, från eh, SD-kuriren då. Och, och Där står då att piratpartistisk EU-kandidat ville döda Sverigedemokrater. Eh, och som sagt då, då en granskning som Sverigedemokraterna har gjort visar då att eh, det finns mycket oroande antidemokratiska tendenser hos flera av partiets toppkandidater till Europaparlamentet. Och eh, nu kräver Sven-Olof Sällström Sverigedemokraternas toppkandidat i valet till Europaparlamentet eh, avståndstagande från antidemokratiska tendenser inom Piratpartiet- eh. Piratpartiets tionde namn på listan, eh, Björn Fälten, ha, har i tidigare sammanhang deklarerat att han eh, är för en helt obegränsad invandring till Sverige. I ett inlägg på Piratpartiets internetforum den 1 maj 2006 skrev han att Sverigedemokrater förverkat sin rätt att leva och borde få dödsstraff för sina åsikter. Sen hoppar jag över lite grann här i och med att David redan har... Eh, ja. Jag har tagit upp det här med Amelia Andersdotter då, men eh, eh, Sällström kommenterar då att eh, avslöjandet om att Piratpartiets eh, partistiska toppkandidater förespråkar dödsstraff och eh, organisationsförbud för meningsmåståndare samtidigt som man samarbetar med vänsterextrema våldsläkare är mycket oroande och borde ju eh, rimma ganska illa med partiets eh, honörsord som medborgarrätt och frihet. Sverigedemokraterna kräver att Piratpartiets ledning tydligt tar avstånd från eh, fältens åsikter och hoppas att man avbrutit samarbetet med våldsinviktade extremistgrupperingar som till exempel SUF. Och eh, en kommentar från min sida då, det är ju det här att om, om man då startar ett parti eh, med just en sån här fråga då, ett, ett enfrågeparti, så... Ju, så finns det alltid en viss risk att det suger åt sig medlemmar som kanske förespråkar helt eh, vitt skilda åsikter. Bland annat sådana här riktiga dårar då, som kanske förespråkar helt obegränsad invandring eh, till, till Sverige och Europa. Då. Och eh, det är väldigt beklämmande. Därför är det ju väldigt viktigt att man har ett färdigt partiprogram. Eh, och eh, detta påpegade ju också Gunnar Skyman då. Hon i det här programmet... Eh, kvällsöppet som vi ska komma in på lite senare då. Mm. Jo det skulle nästan bli lite små intressant att se om Piratpartiet skulle kandidera till riksdagen och försöka bredda sin politik. Det lärna att bli ganska mycket interna stridheter då. Men eh, vi kommer att också komma in på de program bland annat eh, kvällsöppet Agenda med mera lite grann efter eh, nästa musikpaus som vi tar nu. Ja, ni lyssnar på Radio SD, Sverige Demokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Och det som ni hörde nyss var sommaren är kort med Thomas Ledin. Ja, vi har som sagt vår kampanj i full gång inför eu parlamentsvalet nästa vecka. och... Vi har en torrmätetsgrupp som reser land och rike runt. Besöker sammanlagt omkring 70 orter. Och de har också fått uppmärksamhet i lokalmedia. Över hundra olika artiklar och lokala tv-inslag. Och den sista veckan här innan valet så kommer de alltså att finnas i Stockholm. Vi kommer att komma in lite på det senare också. Men det är så att vi har på sd kuriren .se, en turnéblogg där man kan eh, läsa mer om de här turné turnéerna, eller den här turnén. Eh, och det står även under partinyheter om de lokala aktiviteter som äger rum samtidigt runt om i landet. Det kan vara från eh, orter som Eskilstuna, Halmstad, Haninge här i Stockholmstrakten Sövde med mera. Så att eh, det är väl värt ett besök, sdkuriden.se alltså, och läsa om detta. Eh, sen en annan... Eh, Negativ konsekvens av detta med dubbla medborgarskap det är att medborgare från andra EU-länder som är bosatta i Sverige har i Europaparlamentsvalet möjlighet att rösta i både i Sverige och i hemlandet. och Det innebär alltså att de personerna kan ge två röster till samma partigrupp i Europaparlamentet. Och det här har vi kommenterat i ett pressmeddelande. Jimmy Åkesson säger då att vi finner detta fullständigt oacceptabelt. En grundläggande princip i demokratiska val är en röst för varje medborgare. I detta val har det visat sig att vissa har dubbel rösträtt. Vi kräver att svenska regeringen agerar. En lämplig lösning vore att utländska medborgare med rösträtt i hemlandet lämnar in sitt röstkort från hemlandet till valmyndigheten. Om så inte sker bör personen strykas ur den svenska röstlängden. Ja, det här är också ett exempel på globalisering utan minsta tanke på konsekvenserna och det här är naturligtvis skadligt för demokratin och förtroendet för det här valet. Jag tänkte nu att vi skulle komma in på den uppmärksamhet som vi har haft i riksmedia de senaste veckorna. Det var för att eh, ja, under förra veckan eller två veckor tillbaka så har Sverigedemokraternas toppkandidat till EU-parlamentet Sven-Olof Sellström varit med både i Agenda på Sveriges Television och i kvällsöppet på TV4. Och för ett par veckor sedan så, så var det också ett program då var det debatt på Sveriges Television. Där var Sellström inte med utan det var alltså en en debatt mellan Socialdemokraternas Nalin Pekul och eh, den borgerliga alliansens, alltså Folkpartiets Nyamko Sabuni. Eh, lite smålustigt att ha två invandrare som står och debatterar om den svenska politiken här i Sverige. Eh, jag själv såg programmet, men det var ett tag sedan. David, har du någon kommentar? Ja, inte så mycket egentligen. Är ganska intressant där hur just Socialdemokraterna där talar om hur rasistiska hennes egna förändra det här då mot eh, nyanlända eh, invandrare. Och eh, ja, vad man menar med rasism, det vet ju vi. Det är väl i alla. de allra flesta fallen så handlar det väl egentligen bara om lite kritik. Och eh, det vill förstå förståeligt lite att folk eh, som kom till Sverige eh, för, för kanske 20-30 år sedan eller även de som har kommit senare och, och, och, och har skött sig väl och så vidare och varit i arbete och... Eh, betala sin skatt och så vidare, att, att man då har kritik mot folk som kommer direkt till, in i ett bidragsberoende och sådär, som inte Nyttjar samhället på något sätt. Va? Mm. Och, jag vill, vill mena att de sa någonting om att eh, de invandrarna som kom för länge sedan och fick vara tvungna att arbeta från början, att de är till och med mer rasistiska än de allra flesta svenskar som mm. man någonsin har övertalat sig. Mm, ja, jag minns att jag sa det till Stefan här i ett program för ett par veckor sedan. Att, eh, en trångbuss, vilka är det som eh, lider mest av att gå på fler folk? Jo, det är de som gick på senast de större trängsgångarna. Och det är väl lite samma princip här, va? att den som kommer till Sverige senast var svårast att komma in i svenska sammanhanget så får det ju ännu värre, eh, för ju, ju, ju mer mångkultur så att säga, man inför. Mm. Eh, det var också ganska så intressant att se när eh, Sar Sarboni då påpekar just att, eh, att vi hade då under deras eh, mandatperiod fått eh, eh, uppåt den 70 000 ut utlandstödda, eller eh, alltså utom-europeiska stödda tror jag var till och med att det var hade fått arbeten i Sverige. Men det innebär ju samtidigt då att många infödda svenskar samtidigt blir utan. Va? Så att, ja, det är väl ingen, ingenting som man direkt kan säga att det är något att skryta med kanske. Nej, det är ju ingen större risk med. att de uträttar arbete som inte de arbetslösa svenskarna hade kunnat uträtta, utan det är ju yttersta undantagsfall som det är någon specialistkompetens som kommer hit, och det är väldigt lite på marginalen mm. kan man mm. säga. Mm. Sen så frågar man ju också Sabunen där om man skulle Tvingat exempelvis i kommun då att ta emot flyktingar och det hade hon väl inget direkt svar på förstås. Den frågan fick hon återkomma återkommande gånger och hon hade fortfarande inget svar. Vårat svar det är ju att i en demokrati där är det medborgarna som, som beslutar och i en kommun så är det kommuninvånarna som röstar. Och får man stöd för en politik så är det väl den politiken som man ska Mm. Sen var det mot slutet av programmet så ställde Josefsson då frågan till eh, publiken då och framförallt till eh, de kulturberikarna i, i publiken där och eh, han menade har de här kommunerna som är så här pass täta har de, har de möjlighet att ta in fler kan vi ta in fler flyktingar i de här kommunerna och där fick man då ett gemensamt eh, svar då, då från, från publiken och det var nej. Mm. Helt enkelt. Ja, det var, det var mm. faktiskt nästan befriande att höra på något vis. Mm. ja Ska vi lämna debatt då och gå in på Agenda, också Sveriges Television. Och mm. Där hade du också någon kommentarer inledningsvis. Ja, det var ju nu i söndags, va, om jag minns rätt. Jo, det måste vi ha det Jo, en sak som var ganska intressant där då, det var ju både Moderaternas toppkandidater var ju på plats. Och de fick ju då frågan här från programledaren att... Programledarna menar då att Moderaterna och Socialdemokraterna, de har ju röstat lika i de allra flesta frågorna i EU-parlamentet. Och då menar man att uh, därför kan det bli väldigt svårt då för väljarna att uh, veta vad man ska rösta på. Uh, och det kan man ju hålla med om. Men i och med att, man, att uh, EU ser ut som det gör idag, att med den här monsterstatsmentaliteten, så är det ganska svårt att påverka politiken i EU. Det, det, det man kan göra, det är väl i så fall... Som vi hävdar då att frågan om man ska vara kvar i unionen eller inte den frågan kan man ju, kan man ju driva. Vi gör man ju då i och för sig då då, i Sveriges riksdag men att rösta på ett parti då som vill lämna unionen det är i alla fall ett steg i den riktningen. Och det är därför folk, det är viktigt att folk nu går och röstar på Sverigedemokraterna den sjunde juni nu på, på nästa nästa kommande sända. Absolut 7 juni alltså val till EU-parlamentet och det finns alltså möjlighet att förtidsrösta innan dess. Jag tänkte ta och försöka sammanfatta lite kort vad Sven-Olof Sellström, Sverigedemokraternas toppkandidat han får sagt just i Agenda han fick en fråga om vilka chanser Sverigedemokraterna har att vinna ett mandat och han sa då det att ja, vi har i de senaste opinionsundersökningarna fått allt mellan 1,1 och 3,1 procent vi har hållit 47 torgmöten, har vi hållit fram till dess. Och sen så fick han en fråga om jämställdhet. Att han sa då att vi jobbar ju för Sverige och det svenska folket och jämställdhet mellan män och kvinnor är självklart. Vi kandiderar till EU-parlamentet för att få tillbaka makt från Bryssel till Sverige. Och anledningen till att det här med jämställdhet kom upp, det var ju för att eh, Gudrun Schyman från Feministiskt Initiativ var ju där också. Precis som eh, Christian Engström från Piratpartiet. Eh, programledaren frågade då Sven-Olof Sällström så här att Ni vill att Sverige ska lämna EU för att bevara den svenska nationen och den svenska kulturen. På vilket sätt hotar EU den svenska kulturen, hotas den svenska kulturen av EU-medlemskapet? Sven-Olof Sällström svarade då att ett av målen med EU är att upplösa nationsgränserna och upplösa nationalstaterna. Man gör regionsindelningar över nationsgränserna och slutmålet för federalisterna i EU är att skapa ett Europas förenta stater, en monsterstat i Europa. Programledaren frågade sen att, men vi har ju varit med i EU ganska länge nu, på vilket sätt har det förstört den svenska kulturen? Och sven Olo Sellström svarade att, eller han, han knappt besvarade frågan, men han började med att eh, det är en successiv övergång där vi mer och mer överger den svenska kulturen. Och sen avbröts han lite grann, det blev tjafs i studion mellan eh, Sellström och, innan han, han fortsättade och, eh, och Gudrun Skyman framförallt var där hög. Eh, folk i stugorna upplever att makt har tagits från svenska ko kommuner, landsting och riksdag och övertagits av Bryssel och EU-eliten. Och Gudrun Schyman kontrade då med att men det har ju varit demokratiska beslut tagna av politiska partier som valt i demokratiska val av det svenska folket och Sällström besvarade det med att de fördrag som svenska regeringar har skrivit på sedan 1994 och som har dragit in oss allt djupare in i det här monstersatsbygget det har aldrig diskuterats eller debatterats i vare sig folkomröstningar eller i samband med allmänna val så det svenska folket har i praktiken aldrig fått säga sitt i dessa frågor. När programledaren sen frågade om Sverigedemokraterna kommer in i EU-parlamentet så vill ni ingå i Unionen för nationernas Europa, där bland annat Dansk Folkeparti ingår. Vad har Sverigedemokraterna gemensamt med Dansk Folkeparti? Sällström svarade då att vi har mycket gemensamt, till exempel invandringspolitiken, synen på Lissabonfördraget och EU i största allmänhet. Det var det enda han, han säger för att det var ganska stressigt på slutet där. Jag kan ju tillägga också att båda partierna är motståndare till Turkiets medlemskap i EU och vi är motståndare till islamiseringen av Europa. Mm. Jo, sen var även den här Engström mm. inne på det här med att Sverigedemokraterna, ja det är ju våran, våran huvudmotståndare i det här valet i och med att ni är för FRA-lagen och att man ska bevaka medborgarna genom internet och eh, det fick ju inte bemötas riktigt. Sällström han ju i och för sig svara då att det är helt fel då. Mm. Men eh, så vitt jag vet så har vi ju i och för sig, vi kanske har uttalat oss, här i Radieste har vi uttalat oss eh, kanske lite, lite grann då om, just FRA-lagen, men den har väl varit i någorlunda negativ riktning, så vitt jag kan minnas i alla fall. Eh, och jag kan inte minnas att jag har sett något starkt stöd inom vår parti för FRA-lagen och inget officiellt stöd för FRA-lagen. Nej, precis. Sen när det gäller just det här med fildelning och så så har ju också Jimmy Åkesson ganska nyligen kommit med en eh, kommentar på vår partihemsida. Eh, jag har den inte med mig här, men jag vill minnas att han... Eh, skrev att han är för fildelning men att självklart så måste ju upphovsmännen få betalt för sina produkter och för det som de har skapat och var inne lite grann på att man kan lösa det på samma sätt som man har löst det här med att man, när man spelar musik i radion till exempel. Och det här med kassettbanden, det vill säga att man betalar en avgift, en liten avgift för varje kassettband man köper som man kan spela in musik på. Man betalar en stimavgift när man spelar musik i radio. Så att man kan göra någonting liknande här, det vill säga att man lägger på en extra avgift på bredbandsuppkopplingen eller vad som helst. Eller att man tar det via skattsedeln. Men att det ändå ska vara fritt att ladda ner därefter- men självklart så måste det betalas på något sätt Ja, vi kommer att komma in lite grann på kvällsöppet också Det var ett program som Sven-Olof Sellström också var med i Och som han också fått mycket positiv kritik för Eller mycket positiva kommentarer för Men vi tar ytterligare en musikpaus innan dess Varsågoda Ja, ni lyssnar till Radio SD Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz Och det ni hörde var Sven Ingvars som sjöng natten. Ja, vi avslutade innan musikpausen med att prata om Agenda. Och ni kan se programmet som Sven-Olof Sellström var med i på sdcuriden.se och gå in på partinyheter. Så finns det en länk till det här programmet som man kan se efterhand. Eller också gå in på Sveriges televisions hemsida på internet och leta efter Agenda. Nu går vi in på kvällsöppet i TV4 som också var alldeles nyligen. Och det var alltså i TV4 då och det är då den debatt som vår toppkandidat Sven-Olof Sellström har fått allra mest beröm för. Besök gärna deras hemsida som sagt och sök efter Kvällsöppet eller Sverigedemokraterna och se om ni kan finna programmet där. Annars kan ni gå in på ungsvensk.se och leta efter de filmer som finns. Det började lite grann med tjafs med bland annat Gudrun Skyman med flera för att som sagt Feministiskt initiativ och Piratpartiet var representerat även i Kvällsöppet. Men Ekdal frågade då Sven-Olof Sällström, vad går ni Sverigedemokrater till val på? Och Sällström svarade att framförallt går vi till val på att lämna EU som idag är någonting helt annat än vad svenska folket röstade ja till i folkomröstningen 1994. Svenskarna röstade ja till de avtal som då gällde och som byggde på Maastricht-fördraget från 1993. Och det vi ser idag är någonting helt annat. –Ekdal frågade då, men hur tänker du då gå tillväga om du blir ensam Sverigedemokrat som blir invald i EU-parlamentet? –Svarade Sällström att han tänkte börja med att försöka ingå i någon partigrupp i parlamentet. Och –Ekdal frågade då, men hur ska det gå till att lämna EU och ta tillbaka makt från EU? –Vad är det för makt som ska tas tillbaka? –Sällström svarade det att för det första tas inte beslutet om att lämna EU i EU-parlamentet utan det tas i Sveriges riksdag– och på frågan då om det är lämpligt att kandidera på denna fråga till EU-parlamentet så svarade om det att självklart, vi hörde alldeles nyss de andra partiernas företrädare det var alltså Socialdemokraternas och Moderaternas, eh, säga att vi har lämnat ja- och nej-debatten. Men det finns en stor opinion i Sverige för att lämna detta monsterstatsbygge som EU är och vi Sverigedemokrater är en garant för att ja- och nej-debatten hålls levande. Och Ekdal ställde också en fråga i stil med... Eh, som programledaren i Agenda gjorde. att Vad har Sverige förlorat under de 15 år som vi har varit med i EU? Och då svarade Sven-Olof det att det är självbestämmande. Mycket självbestämmande. Till exempel har EU-parlamentet tvingat oss att acceptera religiös ritualslakt som innebär att djur som slaktas kommer att utsättas för onödigt lidande. Vilket helt strider mot vår svenska djurskyddslagstiftning som vi har haft ända sedan 1857 i stora delar. Ektal frågade... Här i Sverige så är ni Sverigedemokrater profilerade i invandringsfrågan. Hur kommer ni att driva europeisk invandringspolitik inom EU? Och då svarade Sällström det att för det första är vi helt emot fortsatt utvidgning. Eftersom den kostar svenska skattebetalare enorma pengar. Och en utvidgning kommer att kosta mest för just nettobidragsgivarna ibland Sverige. EU har en uttalad arbetskraftsinvandringspolitik- och man talar om 50 miljoner nya arbetskraftinvandrare i Europa, samtidigt som tiotals miljoner europeer går arbetslösa. Sen gick Gudrun Schyman igång och tappade nästan fattningen och det diskuterades invandringspolitik. Schyman angrep Italiens regering som man då jämför med Sverigedemokraterna och det blev som sagt en hel del tjafs. Sen kom Ekdal in och ställde en fråga till Sällström då att så ni Sverigedemokrater kommer alltså ha ungefär samma profil i invandringsfrågan i Bryssel som ni har i Sverige. Och då svarade Sällström det att ja, självklart. Eh, sen utbröt eh, ytterligare tjafs och diskussioner mellan företrädarna för de tre utmanarpartierna och några avslutande ord från vart ett av de tre utmanarpartiernas representanter eh, avslutade det hela då. och Sven-Olof Sällström sa så här då att om två av tre som röstade på Sverigedemokraterna i riksdagsvalet 2006 också röstar på oss i EU-parlamentsvalet, då kommer vi in med ett mandat. Och vi kommer att ta strid mot de båda partier som debatterade nyss, det vill säga Socialdemokraterna och Moderaterna, när det gäller den svenska modellen. Därför att båda dessa partier har röstat för de fördrag som ger oss utstationeringsdirektivet. Vilket alltså innebär att utländska arbetare kan komma hit och konkurrera med svenska arbetare på orättvisa villkor. Mm. Det var ungefär det som sades i kvällsöppet Av Sven-Olof Sällström Ja, du mm. har en kommentar Ja, jo, nu har vi pratat rätt mycket om Sällström Och även Skyman var ju ganska så Överens med Piratpartiet här Om det här med eh, Jämställdheten För där hade ju Hon ville ju veta då Var, var Piratpartiet står i den frågan Och eh, sa hon, ja men vi håller ju med Vi hävdar det här med medborgarrätten och så vidare Och då flyttar hon sig lite närmare eh, Engström då Uh, och, uh, men det var ändå ganska så intressant När Skirman då påpekar det här Med att uh, många uh, Högextrema Grupperingar uh, i så Just nu i Europa säger Jag vet inte vad hon menar med högextrema Jag antar att hon syftar på oss då, som, som, som ändå. Till viss del antagligen ja. Precis till viss del och vi oss, vi, Jag tycker att vi står ganska så nära mitten ändå uh, och, och så, Men sen sa hon ju också det att uh, Både Eh, högerextrema och fascistiska och eh, religiöst extrema grupper eh, rör sig in i politiken och eh, det var hon väldigt kritisk mot eh, så då måste ju hon ändå dela vissa eh, uppfattningar måste då i och med att eh, vi är ju väldigt kritiska till det här med religiös extremism och särskilt när det gäller då islamiseringen eh, av Europa något som var ganska så intressant där David påpekar här flera gånger att eh, Gud och Skyman var ju väldigt duktig på att avbryta och och hoppa in där då mm. Och eh, man pratar ju då om arbetskraftsinvandringen Där eh, till EU Och eh, Sällström sa ju till och med 50 000 eh, Sen så rättade han sig själv Med, med då att det, det var ju inte 50 som Det var ju 50 miljoner människor Som EU vill få in i Europa då eh, Under då Ja eh, Att man då ska vara arbetskraftsinvandrare då Och eh, man hör där då Att Sällström gärna vill ställa frågan till Skyman att vad, vad vill du säga då till alla De här löntagarna i och med att uh, man har då vill få in alla de här människorna som är då. Uh, men det fick han ju aldrig göra i och med att det var så mycket. Ja, tjafs där som det mm. mycket väl påpekar. Ja, och en, an en annan grej som just när det gäller skiman jag menar, hon som kämpar för kvinnornas rätt. Det kommer knappast bli bättre med muslimsk massinvandring och den kvinnosyn som de har om vi accepterar sånt i Sverige, allt mer mm. och mer. Arnold Dröm, ja, jag, jag har ju faktiskt missat de här programmen. Båda två till och med. Men jag noterar i alla fall att i gårdagens DN på ledarsidan så fanns en bild av Sven-Olof Sällström. Och där kallas han för Sven-Olof Svennet Sällström. Och det är Malin Sive som tycker att det är passande kallar kalla honom för Svenne. Mm. Okay. Sen kan jag väl säga så här att i gårdagens metro så hittade jag en väldigt bra insändare som sammanfattar rätt mycket av min personliga partiets inställning till EU. Det är En Karlsson som skriver så här bland annat. Det var inte svenska folket som röstade in oss EU. Det var cirka 51 procent som gjorde det. Därefter har det gjorts undersökningar som visar att många ångrade sig. Så det kanske inte är så konstigt att intresset för att välja delegater är svalt. Om det skulle bli ett nytt val om utredare i EU... Det är resultatet att väldigt mycket pengar, bland annat i utgifter och höga löner och ersättningar till EU-byråkrater skulle sparas och då kunna läggas på eh, olika saker här inom Sverige. Och kan avsluta så här. Då. Det är många som konstaterar att medlemskap i EU för Sveriges del kostar bra mycket mer än det smakar. Och det är ju en sak som vi har förlorat genom att gå med i EU. Vi har alltså förlorat, mm. förlorat pengar. Mm. Jo, vi är som sagt nettobidragsgivare. Mm. Och jag läste att det var någon som hade räknat ut att vi har betalat 150 miljarder kronor sammanlagt mer än vad vi har fått i bidrag. Mm. Eh, sen vi gick med i EU 1995 var det väl som själva medlemskapet trädde i kraft. Mm. Det var väldigt intressant. Ja, hade... ja, jag tog upp det förra gången också. Att de här pengarna vi får tillbaka används ju till saker som inte egentligen kommer folket till godo mm. i någon större utsträckning. Mm. Så det, det är förlust även på det vi får tillbaka. Mm. Det var väldigt intressant den där debatten, den där i i tidningen att det var väl någonstans över 50 som röstade ja men sen var ju valdeltagandet väldigt lågt också 94. Sen tycker jag faktiskt att det är ganska intressant att se att jag tycker att man tar ganska lättsamt på de här just de här ungdomsundersökningarna. I och med att om man tittar på vad som hände i 1994 när vi gick med i EU. Eh, vad tyckte ungdomarna på den tiden? Jag menar, många av dem har ju rösträtt nu. Va? Så att, eh, jag tycker man ska ta mera fara på resultaten ifrån eh, just skolundersökningar och, och så vidare. För att eh, det är ändå deras framtid som vi, vi ska förvalta. Och eh, om en stund, så, ja, längre fram i tiden, så är ju den opinionen som kommer ju att vara gällande. Mm. Mm. Jo, som... Eh... Arnold sa det också, kan jag väl komplettera lite avslutningsvis, att det är inte så konstigt att det är många som röstade ja-94 som har ångrat sig. För att alla ja-sägare, de som propagerade för ett ja 1994, de sa ju att allting skulle bli så, så fantastiskt mycket bättre. Men det har ju inte blivit bättre utan precis som vi har konstaterat att det har nu... Slutits en massa nya avtal, antagits en massa nya fördrag och det är sådana som alltså försämrar demokratin och håller på att så ligga lösa upp nationalstaterna. Och eh, därmed beröva oss vårt självbestämmande. Mm. Sen är det ju det som hävdar då att eh, man vill gärna påpeka då hur bra det har gått för Norge när de har stått utanför EU. Och då hävdar ju folk att ja, men det är oljan, det är tack vare oljerna. Ja. Men då kan man ju se, i och med att man har ganska för nyligen har upptäckt att vi, vi i Sverige då eh, innehar då cirka 80% av Europas eh, brytbara eh, uran. Nu, I och med att vi är med just i EU så har ju hela Europa tillgång till, till den här. Till de här ämnena då. Och eh, det hade kunnat vara någonting som är då... Så, så, så, samma effekt som oljan har för Saudiarabien Skulle den här uran kunna ha för Sverige? Ja, det finns de som tror det. Men mm. uh, skulle vi ta upp uranet. Då, då blir det så säga, EUs egendom. Men så länge det, det ligger kvar. Mm. Så, så då får vi låta det ligga kvar tills vidare. Ja. ja, jag skulle bara påpeka att även Schweiz är utanför EU. De har verkligen ingen olja att tala om. Nej. Utan det är så att där har man avtal med EU. Avtal som kan vara lika gynnsamma mm. på vissa sätt som om man går i medlem. Mm. Mm. Sen pratade man ju om, om euro för, det var väl 2003 när det var EMU-omröstningen då var det ju flera ekonomiska experter där som hade talat om att Nästan hade det varit gynnsammare i så fall att gå med i dollarn, dollarvalutan. <laughs> så, ja, att, det så. Så att, det, det ja... Det. Ja, när det gäller EMU, alltså mm. valutaområdet, EMU-området, är definitivt inte ett optimalt valutaområde. Utan det är väldigt olika ekonomier mm. som ingår i samma valuta. Så att det, ja. det är ett väldigt bräckligt mm. projekt. Ja, och ytterligare ett steg närmare globaliseringen. Absolut. Ja, det är så att den här sändningstiden börjar lida mot sitt slut. Vi kan ju ta och... Påminna om som sagt att det är EU-val som pågår hela nästa vecka och turnémötesgruppen, torgmötesgruppen heter de, turnégruppen kommer till Stockholm. Så att eh, kolla gärna med de aktivister ni känner och eh, ta reda på när och var det kommer att äga rum här i Stockholm-trakten. Och närvara gärna. Eh, ni kan kontakta partiet genom att ringa telefonnummer 08 50 00 00 50. Ni kan också skriva till Sverigedemokraterna box 20085 104 60 Stockholm. Eller skicka e-post till info.sverigedemokraterna.se Och lyssna gärna på Radio SD igen nästa vecka. Jag själv kommer troligtvis vara i studion och kanske någon av er också. Mm. Och då är det inte bara dagen före EU-parlamentsvalet utan det är också nationaldagen. Men till dess så säger vi på återhörande och vi avslutar med lite musik. Ha det så bra tills nästa vecka. Hej då! Hej, hej.